Відійди в мирі і жди мене. З моєї теж тече кров, як і з твоєї. Прощай. Зірвався з долівки галлер, здавалося, що останнім відрухом кинеться на Свена, та ось сильний струмінь крові бухнув йому з уст. Без того повалився Варя на долівку з глухим стукотом. Мирославо, поклич слух, щоб винесли винеслинуся за дівчиною Станко. Та Мирослава не було вже в кімнаті. Тієї останньої ночі не спалося в Києві нікому. Не спалися і Рогніді. Та не тривога відганяла від неї сон, а гнів, страшний, лютий, бо безсильний гнів обманеної жінки. Ще з вечора приніс їй вістку, що Свен поїхав на Ветичівський шлях по невісту. Обманець приспав їй був обіцянкою, і вона не стала між ними получанами, поки ще на це був час. Тепер було вже запізно. Присягу від них відібрав уже Свен. Свен виділив їм уже до здобичі, вони були його дружиною. А не її. Біля неї був тільки Снорре та декілька слуг, а її перша служниця з боярського роду мала стати княгиною. Ні, неможливо, щоб Свен брав Мирославу на княгиню усієї Русі. Неможливо було й те, щоб молоде дівчата, щира й люба Мирослава, яка так любила її та її сина, захотіла ограбити їх обох і то через подружжя з сорокалітнім. Ні, сумніви обсіли розум княгині, а годі їй було на них відповісти. І коли вона так сиділа і німо дивилася перед себе, раптом дикий гамір перепинив її думи. В її садах почався бій. З Берестового аж до кімнат долітали вигуки і верески, брязки зброї, а Володимирів город засвітив вогнями. Що це було? Якась дальша дія київської ворохобня, але яка? Непевність здавила серце Рогніди. Тікати б майнула думка, та куди? Скрізь вороже населення деревлянська радь відмовилася, Палачан б'ють погано. Один Снорре не втратив голови. Він сам умить позачиняв усі ворота і заніс їжу та напиток у таємний льох, де була захована кімнатка на випадок небезпеки. Роніда заспокоїлася дещо, бо з цієї кімнатки можна було зійти над ріку і тікати далі водою. Та на диво ніхто не добувався до дворища, наче воно саме й не стояло посеред бойовища. Дикі верески, стогони, зойки, ломіт та брязк наповняли сади, вдаряли у віконниці та відпливали звільно у напрямі Майдану та з'їзду на поділ. Аж ось, наче смола скип по той бік Майдану дворище Свена, і всі побігли туди. Вихилившись крізь вікно, Рогніда слухала розмову між службою і почула раптом знайомий низький жіночий голос. «Робі, де княгиня? Ведіть мене до неї». «Мирослава», – подумала Рогніда, і крізь вікно наказала… Привезти до себе дівчину. Мирослава бігла в кімнату і припала до колін княгині. «Прости, милостива, прости, що в таку страшну хвилину непокою тебе. Та саме в такий час кожна хвилина може принести погубу або порятунок. Треба подбати про майбутнє». «Майбутнє, дитино? лагідно спитала Рогніда і погладила темне волосся дівчини. «Хто може його звагнути? Воно виростає з крові та смерті, і ніхто не знає, чи це кавина чи отрута». Для тебе милостива. Ох, ні, на тебе не підійметься нічия рука. Навіть Володимира гадаєш? Навіть його княгини? Нагадай собі, що він вибачив тобі вже не таке? Ох, ти називаєш це вибаченням сумовито, відповіла Рогніда. Ні, дитино. Тоді, коли він підіймав на мене руку, а темна тінь смерті вже закривала мені мій зір, тоді він був ще мій. Тепер він знову вертається, наче одін до Брунгільди. Він не простягне вже до мене руки по меду. Я згинула для нього. Тут оживилась раптом. Та нехай. Так мусило і мусить бути. Ніхто не сміє ламати вірності. Навіть льосне. Та в цій боротьбі святого звичаю із серцем вмирає щастя. Мирослава не все розуміла з цих слів, але зрозуміла, що Рогніда любить Володимира, що вибачення його – їй бать та небайдуже їй втрата. Але тепер стало для неї ясно не одне у поведінці княгині, чого не розуміла раніше. Ось чому вона не хапалась за ніж усі ці довгі-довгі роки, коли то не раз з неможливим вином витязпокоївся біля неї непробудним сном. Ось чому не покинула княжого двора під час подорожей та походів непосидювчого князя. Ось чому не позбирала коло себе вчасно деревлянського земства, варягів, франків і ворожих новому ладові земських бояр Київщини, не вчинила того, що зробив Свен? Не знаю достойно твоїх задумів, бо вони задалекі для мене. А знаю тільки, що князю ніякому разі не підійми руки на тебе і твоїх, бо ворогом Володимира тільки Свен, а не ти. Як то? Не я? Свен відібрав присягу полоцької раті на своє ім'я, а не на твоє та Ізяслава. Він і сватився до мене, а не до тебе, всупереч волі власної дружини та твоїх полочан. «Ах, я добре знала, куди він поїхав надвечори з Галером. Та чи гадаєш ти, що він справді бажав мати тебе за жінку? Боги знають достойно. Він дав прилюдну запоруку, якої не ломить ні один варяг. Та чи додержав би слова, хто скаже? Хто раз скривив душею, тому вірити годі. Дай запоруку». Так, він клявся одіном, клав руку на меч і присягав, що єдиною княгиною Києва буду я. А Галлер схилив голову, і всі визнали – «Вагу даного слова?» «А я гадала, що він зводить тебе, а він зламав вірність мені. Із усіх гадючих сердець позбирав льокі лестощі та отруту».